цікаві до нього душі. Нюанс про очі Їйкла був, звичайно, особистим і невід'ємним вкладом Бена – невиправного любителя вигадувати оповідки, чиї жахіття опускали нижче плінту за укоханих класиків містера Картера, включно із Софоклом та Кривавим Гомером. Попри кумедність назви, Човбар Сосайіті був клубом не менш вишуканим та ексклюзивним, ніж ті, яких було повно по будинках – Едвардіанського стилю в центрі Калькутти, що змагалися зі своїми лондонськими відповідниками. Салони, де розкошувалось чарка брендів Руці, відтворювали смаки найвищих англосаксонських еліт. Проте наші цілі, хоч нами бракувало вишуканої обстановки, були куди шляхетнішими. Створення Чоу Бар мало дві доконечні мети. Перша. Гарантувати кожному із семи його членів беззастережну допомогу, опіку і підтримку решти в разі небезпеки, скрути чи будь яких несприятливих обставин, друга ділитися знаннями, які поступово набував кожен з нас, уприструпнювати їх іншим аби озброєними зустріти день, коли матимемо зіткнутися зі світом наодинці. Кожен член поклявся власним ім'ям та честю. Ми не мали близьких родичів, що могли б стати поручителями клятви не відступати від цих двох цілей і берегти секрет товариства. За сім років його безперервного існування не було прийнято жодного нового члена. Бані, Брешу, ми зробили один виняток, та розповісти про це зараз означало б випередити події. Ніколи не існувало іншого клубу, де його члени були б згуртованішими і де клятва посідала б таку вагу. На відміну від клубів грошових джентльменів з Мейферу, Ніхто з нас не мав домівки чи коханої, яка чекала б на нас на виході з північного палацу. А ще, на відміну від старосвітських каз взаємодопомоги для випускників Кембриджу, човбар Сосаєті приймав до себе жінок. Розпочну, отже, з першої жінки, яка підписала клятву як член засновник човбар сосаєті. Хоча, коли цей церемоніал мав місце, ніхто з нас не думав про неї як про жінку включено із зазначеною особою, у її то сім років. Її звали Ізобел, і, як вона сама казала, народилася вона для сцени. Ізобел мріяла перетворитися на наступницю Сари Бернар, чарувати публіку від Бродвею до Штавсбері та залишити без роботи діїв, створюваної в Голлівуді та Бомбеї кіноіндустрії. Вона колекціонувала вирізки з театральних рецензій і програмки, писала власні драми, активні монологи, як вона казала, і представляла їх перед усіма нами з найбияким успіхом. Виділялися її блискучі композиції про фатальну жінку на краю прірви. Ізобел з її чудернацьким мелодраматичним талантом мала, за винятком, можливо, Бена, найгостріший розум у групі. А от найпрудкіші ноги належали Рошанові. Ніхто не міг бігати так, як Рошан, який виріс на вулицях Калькути під опікою злодіїв, жебраків та всілякої... І іншої – цих джунглів, бідацтва, якими були новонароджені й дедалі ширші райони на півдні міста. Томас Картер привів його до святого Патрика в вісім років, і після кількох утечій повернень Рошан вирішив залишитися з нами. До його талантів належало слюсарство. Не було на землі замка, що зміг би чинити опір його мистецтву. Я вже казав про Сіраджа, нашого фахівця із зачеклованих будинків, Сірач, крім астми, неміцної будови тіла та слабкого здоров'я, мав енциклопедичну пам'ять, особливо в тому, що стосувалося похмурих історій про місто, а їх були сотні. У тих моторошних оповідках, що прикрашали наші знакомиті вечірки, Сірач вибудовував сюжет, а Бен напевняв його фантазією. Від примари на коні біля будинку Гастінгса до привида лідера повстанців під час бунту 1857 року не поминаючи страхітливий випадок в так званій Калькутській чорній ямі, де були задушені понад 100 людей, схоплених під час облоги старовинного форту Вільяма, не було жодної оповідки або жорсткого епізоду з історії міста, що уник би сираджової уваги, аналізу і долучення до його архівів. Годі й казати, що в інших його захоплення викликало схвалення і задоволення, та на своє нещастя Сираджо обожнював Ізобель. І це почуття було мало не хворобливим. Не минало й півроку, щоб його пропозиції майбутнього шлюбу, неодмінно відхилювані, не ставали причиною романтичного збудження в усій групі й укотре не загострили астму бідолашного знехтуваного закоханця. А прихильність Ізобел належала виключно Майклові, високому, струмкому і мостчасному хлопцеві, якого часто охоплювала без особливих причин. Тривала меланхолія, і який мав сумнівну перевагу, таки ж пам'ятати своїх батьків, загиблих під час повенів Дельті Гангу, коли перекинувся переповнений Баркас. Майкл був неговірким і вмів слухати. Існував лише один спосіб дізнатися про його думки – поглянути на десятки малюнків, що їх він робив протягом дня. Бен зазвичай казав, що якби у світі існував хоч іще один Майкл – він уклав би свій капітал, майбутнє, звичайно, в акції паперових компаній. Найкращим другом Майкла був Сет, сильний бенгальський хлопець із суворим обличчям, що посміхався шість разів на рік, та й то криво. Сет вивчав усе, що потрапляло йому на мушку, невтомно поглинав класиків містера Картера і захоплювався астрономією. Коли він лишався сам, то всі свої зусилля покладав на спорудження якогось дивного телескопа, про який Бен зазвичай казав, що через нього не побачиш навіть пальців на ногах. Сет ніколи не оцінив Бенового дещо угідливого почуття гумору. Мені залишається тільки Бен, і хоч я застав його на кінець, говорити про нього було дуже складно. На кожен день був інший Бен. Його настрій міг змінитися за півгодини, і він переходив від тривалих мовчанок до періодів бурхливої діяльності, які врешті виснажували всіх нас. Одного дня він хотів бути письменником, другого – мореплавцем або водолазом, а в наступні – усього разом і ще дещо. Бен вигадував математичні теорії, які навіть сам не міг запам'ятати, і писав пригодницькі історії такі несанітні, що зрештою знищував їх через тиждень, соромлячись поставленого власноруч підпису. Він постійно засипав нас, хто опинявся поряд химерними ідеями та закрученими каламбурами – який ніколи не хотів повторити. Бен був ніби бездонна скриня, повна несподівано кащей таємниць, близьких та сутінків. Бен був і, гадаю, залишається хоч ми й не бачилися вже кілька десятків років, моїм найкращим другом. Щодо себе то небагато можу розповісти. Називайте мене просто Ієн. Я мав лише одну мрію, скромну мрію вивчати медицину і працювати лікарем. Доля була прихильна до мене і надала мені таку можливість. Як написав колись Бен в одному зі своїх листів, я там проходив і бачив, що відбувається. Пригадую, що в останні дні того місяця, травня 1932 року, нам, сімом членам Чоу Бар Сосаєті, мало виповнитися 16 років. Це був для нас вік зловісний, загрозливий і водночас очікуваний усіма. У 16 років святий Патрік повертав нас, як було записано в статуті, у суспільство, щоб ми виросли як чоловіки та жінки і перетворилися на відповідальних дорослих. Ця дата мала інше значення, яке всі ми дуже добре усвідомлювали. Вона означала безповоротний розпуск «Show в Society». З того літа наші шляхи розходились, і попри мило облуду наших обіцянок, яких успішно понадавали одне одному, ми знали – що сув'язь, яка нас з'єднала, неминуче розпадеться, мов замок із піску на березі моря. Я зберігаю стільки спогадів про ті роки у Святому Патрику, що й досі ловлю себе на усмішці, коли на пам'ять спадають дотепи Бена і фантастичні історії, які ми розповідали між собою в опівнічному палаці. Та, мабуть, з усіх тих образів, що ніяк не хочуть потонути в плені часу, образом, який завжди поставав в моїй пам'яті якнайвразніше, була та фігура, Ще її стільки разів я бачив, як мені здавалося у спальні спальні для всіх хлопців святого Патрика, довгій тьмяній кімнаті з високою склепінчастою стелею, яка наводила на думку про лікарняну палату. Гадаю, що безсоння, на яке я завжди страждав аж до моєї дворічної подорожі по Європі, перетворила мене на спостерігача всього, що відбувалося довкола, доки інші спали с новим праведників. Саме там мені стільки разів уважалося, як бліде світло перетинає цю непривітну кімнату. Не знаючи, що вчинити, я намагався встати і слідувати за цим зблиском до кінця приміщення. І в цю я бачу її знову такою самою, якою вона вважалась мені вже стільки разів. Невиразна жіноча постать, огорнена примарною світлістю і пеленою, повільно схилялася над ліжком, у якому глибоко спав Бен. Я з усіх сил намагався тримати очі розплющеними, і мені здавалося, що я бачу, як світлиста дама по-материнському гладить мого друга. Я споглядав її овальне прозоре обличчя, огорнене яскравим серпанковим сяйвом. Дама підводила очі, дивилась на мене. Мені зовсім не було страшно, і я потопав у заводі того печального, зболеного погляду. Світляна принцеса всміхалася мені, а тоді ще раз гладила Бена по обличчю, і її обрис розчинявся в повітрі під завісою дрібних сліз. Я завжди фантазував, ніби те видіння було тінню матері, якої Бен ніколи не знав, а в якомусь закутку мого серця жевріла дитяча надія, що, коли мене одного разу таки здолає сон, подібне видиво чуватиме також і наді мною. Це була єдина таємниця, якою я ніколи не поділився ні з ким, навіть із Беном. Остання ніч човбар Сосаєті Калькутта 25 серпня 1932 року. Усі роки, що Томас Картер стояв на чолі святого Патрика, він зі зверхньою вправністю фахівця в нічому і знавця усього ввів уроки літератури, історії та арифметики. Єдиний предмет, до якого він так ніколи не спромігся підготувати своїх учнів – це була наука прощання. Рік за роком проходили перед ним напівзамріяні і напівперелякані обличчя тих, кого закон незабаром мав віддалити поза межі його впливу та опіки закладу, ним керованого. Бачачи, як ці молоді люди переступають через поріг святого Патрика, Томас Картер завжди порівнював їх із чистими книгами, на чиїх сторінках йому було призначено написати перші глави історії, яку йому ніколи не буде дозволено закінчити. І в цій незворушній, суворій подобизні, мало схильній до проявів почуттів та ефектних промов, не вгадати було, що ніхто, як сам Томас Картер, так не боявся тої зловісної дати, коли ті книги зіслизнуть назавжди з його стола. Скоро перейдуть вони до невідомих рук і мало сумлінних пер, що описатимуть епілогі похмурі і геть далекі від мрій та надій, з якими його пташенята вирушали в самостійний політ вулицями Калькутти. Досвід змусив його відмовитися від бажання дізнаватися про шляхи, якими пішли його учні, коли його руці вже не вільно було вести їх. Для Томаса картира прощання, як правило, супроводжувалась гірким присмаком розчарування, коли рано чи пізно доводилось пересвідчитися, що життя, яке позбавило тих дітей минулого, вкрало у них і ще й майбутнє. У ту спекотну травневу ніч, чуючи голоси дітей на скромному святі, влаштованому на передньому дворі будівлі, Томас Картер спостерігав з темряви свого кабінету вогні міста, що сяяли під зоряним склепінням та зграї хмар, що плинули геть до небокраю чорнильні плями в келиху кришталевої води. Він укотре відхилив запрошення прийти на свято і сидів у тиші, розвалившись у кріслі, тільки й маючи світла, що барвисті відблиски ліхтарів, змайстрованих зі свічок та паперу, якими Вендела з дітьми прикрасили дерева двору і фасад Святого Патрика, ніби корабель, приоздоблений перед спуском на воду. Він ще матиме часу виголосити кілька прощальних слів у ті дні, що лишалися для виконання офіційного розпорядження повернути дітей на вулиці, звідки він їх колись врятував. Як воно вже узвичаїлося останнім часом, Вендела не забарилась постукати в його двері. Цього разу вона увійшла, не чекаючи запрошення, і причинила за собою двері. Картер поглянув на надзвичайно радісне обличчя старшої медсестри і собі усміхнувся в напівтельові. «Старішаємо, Вендело», – сказав директор-сиротинця. «Це ви старішаєте, Томасе», – поправила Вендела, – «а я зрілішаю. Не збираєтеся спуститися на свято? Діти були б раді бачити вас. Я, правда, казала їм, що ви взагалі-то не душа товариства, але якщо вони не слухали мене всі ці роки, чого раптом зроблять це тепер?» Картер засвітив настільну лампу і жестом запросив Венделу сісти. Скільки це років ми вже працюємо разом, Вендало? запитав Картер. Двадцять два, містере Картере, мовила вона, більше, ніж я витримала мого покойного чоловіка, царство йому небесне. Картер розсміявся на цей жарт. І як же вам удалось терпіти мене весь цей час? поцікавився Картер. Кажіть прямо, сьогодні свято і я добрий. Вендела стенула плечима і покрутила червоно-гарячу стрічку, що заплуталася у її волоссі. «Латня непогана, і я люблю дітей. Ви справді не хочете спуститись?» Картер похитав головою. «Не хочу зіпсувати дітям свято», – пояснив він. «Крім того, я не зможу й хвилини витримати химерні Бенові жарти. Цього вечора Бен поводиться спокійно», – сказала Вендела. «Гадаю, сумує». Діти вже вручили Ієну квиток. Обличчя Картера розпогодилось. Члени Човбар Сосаєті, про підпільне існування якого Картер давно знав, попри всі їхні остороги, вже кілька місяців повизбирували гроші, аби придбати квиток на корабель до Саутгемптона, який вони збиралися подарувати Ієну на прощання. Ієну вже кілька років казав, що бажає вивчати медицину – і не підказку Ізобели Бена написав до кількох англійських шкіл рекомендаційного листа з клопотанням про стипендію для Єна. Повідомлення про призначення стипендії надійшло рік тому, але вартість подорожі до Лондона перевищувала всі очікування. Щоб вирішити проблему, Рошан запропонував удатися до крадіжки в конторі мореплавної компанії, розташованій у двох кварталах від сиротинця. Сірач порадив організувати лотерею – Картер виділив певну суму зі своїх скромних заощаджень, те саме зробила й Вендела. Та цього не було достатньо. Тоді Бен вирішив написати драму в трьох діях під назвою "Примари Калькутти» – фантасмагоричну маячню, де помирали навіть робітники сцени, яку з Ізобеллу в головній ролі Леді Віндмер, рештою групи в ролях другого плану та там помпезною режисурою самого Бена – було показано в різних школах міста з неабияким успіхом у публіки, але не у критики. Як наслідок, було зібрано решту суми, аби профінансувати подорож Єна. Після прем'єри Бен вибухнув палким панегіриком на честь комерційного мистецтва та непомильного інстинкту публіки, здатної оцінити справжній шедевр. Йому сльози навернулися на очі, коли він одержав квиток, розповідала Вендела. «Ієн – надзвичайний хлопець, дещо невпевнений, але надзвичайний. Він розпорядиться з користю і цим квитком, і стипендією», – з гордістю наголосив Картер. «Він питав про вас. Хотів подякувати за вашу допомогу. Сподіваюся, ви не сказали йому, що я дав гроші з власної кишені?» – занепокоєно спитав Картер. «Сказала. Та Бен це спростував, стверджуючи, що ви весь цьогорічний заробіток віддали на сплату картярського боргу». – зауважила Вендела. На подвір'ї не вгавала гамірлива вечірка. Картер насупив брови. «Чертяка, а не хлопець! Якби він уже не випускався, я б його виторив!» «Та ви обожнюєте цього хлопця Томаса!» – засміялася Вендела, підводячись. «І він це знає!» Медсестра рушила до дверей, але на порозі обернулася. Вона не відступалася просто так. «Так чому би вам не спуститись?» ніч, Вендело!» – відрізав Картер. Старий нічгар, не торкаймося питання віку, або я змушений буду забути про статус джентльмена. Вендела промурмотіла щось нерозбірливе стосовно марності наполягань і залишила картера самого. Директор святого Патріка знову загасив на стільну лампу, й обережно підійшов до вікна поглянути крізь парини на святкові велеселищі в саду, освітленому бенгальськими вогнями заповненому рідними усміхненими обличчями в мідяному полиску ліхтарів та сяйві повного місяця. Картер зітхнув. Хоч ніхто з них цього й не знав, та у всіх них уже буквиток на проїзд до якогось місця, і лише Ієн знав своє місце призначення. «За двадцять хвилин настане північ», – оголосив Бен. У його очах відбивалося сяйво золотистих вогнів гірлянди з петард, які вибрискували в повітря зливу і скристих крапельок. «Сподіваюся, усі раджа знайдуться добрі історії на сьогодні», – сказала Ізобел, розглядаючи проти світла дно склянки, ніби сподівалася щось там знайти. «Знайдуться, та ще й найкращі», – запевнив Рошан. «Сьогодні наша остання ніч. Кінець шоу-бар-сосаєті». «Я от думаю, що ж буде з палацом?» – мовив Сет. «Ніхто з них не називав покинуту будівлю іншим ім'ям, ніж це, дане йому стільки років тому». «Здогадайся», – порадив Бен. «Або комісаріат, або банк. Чи не це завжди будують, коли зносять щось у будь-якому місті світу?» Сірач приєднався до розмови і відгукнувся на похмурі передбачення Бена. «А може, відкриють театр». Докинув херлявий хлопець, дивлячись на Ізабел своє недосяжне кохання. Бен пустив очі під лоба і похитав головою. Сірач переходив усі межі гідності, аби підлеститися до Ізабел. Можливо, його не чіпатимуть, сказав іген, який слухав друзів мовчки, крадькома поглядаючи на малюнок, що Майкл саме вивершував на шматочку паперу. І що там на картині, Каналето? поцікавився Бен без тіні іронії в голосі. Майкл нарешті відірвав очі від малюнка і глянув на друзів, що дивилися на нього, ніби він з неба впав. Потім сором'язливо посміхнувся і показав публіці замальовку. «Це ми», – пояснив придворний портрет клубу «Сімки». Решта шестеро членів чоу Сосаїті, охоплені побожним мовчанням, протягом довгих п'яти секунд вивчали портрет. Першим підвів очі від малюнка Бен. Майкл знов побачив на обличчі друга той самий непроникний вираз, якого воно завжди набувала під час дивних нападів меланхолії. «І це мій ніс?» – запитав Сірадж. «У мене не такий ніс. Це якийсь рибальський гачок». «Який вже є?» – зауважив Бен, намалювавши на обличчі усмішку, яка ошукала всіх, окрім Майкла. «Не скаржся. Якби я намалював тебе у профіль, то вийшла би просто пряма лінія». «Ану, дай подивлюся». Сказала Ізобел, вихопивши малюнок і прискіпливо розглядаючи його під миготливим світом ліхтаря. «Оце такими ти нас бачиш?» Майкл кивнув. «Себе ти намалював задивленим в інший бік, ніж решта», – зауважив Ієн. «Майкл завжди бачить те, чого не бачать інші», – сказав Рошен. «Майкле, а що ти побачив у нас такого, чого не зможе розглядіти більше ніхто?» – запитав Бен. Бен підійшов до Ізобел і теж почав уважно роздивлятися портрет. Озброєним м'яким олівцем рука Майкла розташувала їх усіх над ставком, у якому відбивалися їхні обличчя. У небі висів великий повний місяць, а вдалині проглядав ліс. Бен уважно вивчав розпливчасті відображення облич на поверхні ставка, порівнюючи їх із тими, що мали самі фігури, розташовані на березі. І на жодному з зоблич не було того самого виразу, що на його відбитті. Голос Ізобел поряд з ним виривав його з задуми. «Майкле, можна я заберу його собі?» – запитала Ізобел. «А чому саме ти?» – обурився Сед. Бен поклав руку на плече бенгальського здоровання і значуще зиркнув на нього. «Нехай забирає», – тихо сказав він. Сет кивнув, а Бен приязно поплескав його по спині, стежачи краєчком ока, як через браму на подвір'я святого Патрика увійшла літня, вишукана вдягнена дама в супроводі дівчини десь того ж віку, що й він, і попрямувала до головного будинку. «Щось трапилось?» – упівголоса запитав, нахилившись до нього і Єн. Бен заперечливо похитав головою. «У нас гості», – проказав він, не відриваючи очей від жінки з дівчиною. Або щось у цьому дусі. Коли Банкін постукав у двері, Томас Картер уже встиг крізь вікно, з якого спостерігав за святом у дворі, побачити прибуття тої жінки та її супровідниці. Він засвітив настільну лампу і запросив свого помічника увійти. Банкін був юнаком з яскраво вираженими бенгальськими рисами та жвавими й проникливими очима. Виховавшись у Святому Патріку, він після кількох років праці в різних школах провінції повернувся до сиротинця вчителем фізики і математики. Доля Банкіма була одним із щасливих винятків, які всі роки додавали Картерові душевних сил. Бачити його тут уже дорослим, зайнятим навчанням інших підлітків у класах, де й сам сидів ще кілька років тому, було для Картера найкращою, яку тільки він міг уявити, винагородою за свої старання. «Пробачте, що турбую вас, Томасе», – мовив Банкім. «Але там, унизу, якась дама твердить, що їй необхідно поговорити з вами. Я сказав, що вас немає і що сьогодні у нас свято. Та вона не схотіла слухати і продовжила свої, скажімо так, енергійні наполягання». Картер здивовано подивився на свого помічника, а потім перевів погляд на годинник. «Уже майже північ», – мовив тоді. «Що це за жінка?» Банкім встенув причима. Не знаю, хто вона, та вже ясно, що вона не піде, доки ви її не приймете. А вона каже, що їй треба. Сказала тільки, щоб я віддав вам оце. Відповів банкім, простягаючи Картерові маленький блискучий ланцюжок. Сказала, ніби ви маєте знати, що це. Картер узяв ланцюжок і роздивився його під настільною лампою. До нього був причеплений медальйон – золотий кружок із зображенням місяця. За кілька секунд у пам'яті спалахнув спогад. Картер примружив повіків і відчув клубок під грудьми. У нього був дуже подібний до цього медальйон, який він зберігав у скринці під замком у скляній шафі свого кабінету. Медальйон, якого він не бачив уже 16 літ. «Що сталося, Томаса?» – запитав банків, явно занепокоєний тим, як Картер змінився на виду. Директор-сиротинця слабко сміхнувся і заперечливо похитав головою, ховаючи ланцюжок у кишеню сорочки. «Нічого», – тільки відповів він. «Проведи пані до мене». «Я прийму її». Банкім з подивом глянув на нього, і Картер на мить подумав, що його колишній вихованець запитає зараз щось таке, чого він не хотів би чути. Нарешті Банкім кивнув і вийшов з кабінету, обережно причинивши двері. За дві хвилини Айриамі Бос увійшла до картерового святилища і відкинула з лиця вуаль. Бен пильно поглядав на дівчину, що спокійно чекала під аркою головного ходу. Коли Бен з'явився знов і подав старій дамі знакити за ним, вона владним жестом наказала дівчині чекати на місці. І та покірно застигла немов кам'яна статуя – було очевидно, що стара пані прийшла до Картера, і з огляду на те, що директор-сиротинця небагато вольнощів дозволяв собі в громадському житті, Бен насмілився припустити, що північні відховідини таємничими красунями, якими би не був їхній вік, цілком належали до розрязу непередбачених. Бен посміхнувся і знову зосередився на дівчині. Висока і струнка вона була вбрана в одежу просто, але своєрідно, пошиту в особливому, Непритаманному іншому стилі і аж ніяк не придбану на якомусь із базарів Чорного міста, а ніжні риси її білого сяйного обличчя, яке він не міг чітко розледіти зі свого місця, були ніби вирізблені майстром. Тук-тук, є тут хтось? прошепотів йому на вухо ієн. Бен не зморгнувши, вказав головою бік дівчини. Уже майже північ, сказав замість відповіді ієн. «Ми збираємося у палаці за кілька хвилин. Нагадую, це заключне засідання». Бен уважно кивнув. «Зачекай секунду», – сказав тоді і рішуче рушив до дівчини. «Бене!» – гукнув її навздогін. «Не зараз, Бене!» Той пропустив слова приятеля вуха, «Цікавість дізнатися, що ж то за загадкова дівчина була сильнішою від вишуканого протоколу Сосайті. Він зобразив сумирну усмішку зразкового учня рішуче попрямував до дівчини. Та завважила його і опустила погляд. «Привіт! Я помічник містера Картера, директора Святого Патрика», – весело промовив Бен. «Чи можу допомогти чимось?» «Мабуть, ні. Твій колега вже проводив мою бабусю до директора», – відповіла дівчина. «Твоя бабуся?» – перепитав Бен. «Розумію. Сподіваюся, не сталося нічого серйозного». «Це ж бо вже північ, я подумав, чи не трапилось чогось». Дівчина злегка усміхнулася і похитала головою. Бен усміхнувся у відповідь. «Це не була легка здобич». «Мене звати Бен», – люб'язно представився він. «Шері», – відповіла дівчина, поглядаючи на двері, ніби очікувала, що її бабця могла з'явитися будь-якої миті. Бен потер руки. «Гаразд, Шері», – мовив тоді. Оскільки мій колега Банкім відвідує твою бабусю до кабінету містера Картера, я був би радий запропонувати тобі нашу гостинність. Шеф завжди наполягає, аби ми були люб'язними з відвідувачами. А чи ти не замолодий, молодий, аби бути вже помічником директора?» – поцікавилася Шері, уникаючи погляду хлопця. Замолодий? молодий?» – перепитав він. «Мені лестить твій комплімент, але, на жаль, маю сказати тобі, що дуже скоро мені виповниться 23». «Ніколи б не подумала», – відказала Шері. «Це сімейна», – пояснив Бен. «У всіх наш шкіра довго залишається молодою. Наприклад, мою матір, коли вона йде зі мною по вулиці, уяви собі, приймають за мою сестру». «Та невже!» – зробила великі очі Шері, трумлячи нейвовий смішок. Вона не повірила жодному слову з Бенової байки. «Тож як щодо скористатися гостиністю Святого Патрика?» – знов наполіг Бен – Сьогодні в нас прощальне свято для кількох вихованців, що вже залишають нас. Сумно, але перед ними відкривається ціле життя. Це теж надихає. Шері сягнула очима на Бена, і на її губах повільно вимальовувалася недовірлива усмішка. Бабуся попросила чекати на неї тут. Бен указав рукою на ворота. «Отут?» – уточнив він. «Саме тут!» Шері дещо розгублено кивнула. «Розумієш?» – почав Бен, скрушно розвівши руками. «Мені жаль, але маю дещо сказати, хоча й не думав, що доведеться це пояснювати. Такі речі шкодять, Реноме установи, але ти не лишаєш мені вибору. У нас тут проблема з обвалами. На фасаді!» Дівчина ошелешено глипнула на нього. «З якими обвалами?» Бен значуще кивнув. «Саме так!» – підтвердив він, напустивши смутку на обличчя. «Дуже прикро. Ось тут, саме на цьому місці, де ти стоїш, ще й місяця не пройшло, як місіс поц, нашій старенькій куховарці, нехай Господь дарує їй ще багато літ, на голову звалилась цеглина з мансарди на другому поверсі». Але Шері розреготалась. «Мені здається, що цей нещасний випадок не може бути приводом для веселищів, дозволь зауважити», – мовив Бене з крижаною серйозністю. «Та не вірю я в те, що ти тут розказуєш». Ніякий ти не помічник директора, і 23 років тобі нема, і не валиться на кухарку цегла місяць тому. Напалася на нього Шері, брехунти і жодного правдивого слова не сказав від самого початку. Бен розважливо оцінив ситуацію. Перша частина його стратегії, які слід було передбачити, провалилася. Тому він спробував дати новий, виважений та все одно лукавий поворот своїм розбалакуванням. Гаразд, визнаю, що, мабуть, я піддався силі уяви, але так і не все, що я сказав, було вигадкою. Справді, я не збрехав тобі про моє ім'я. Мене звати Бен, і про готовність запропонувати тобі нашу гостинність теж правда. Шері ласкаво сміхнулася. Я б з радістю її прийняла, Бене, але повинна чекати тут. Повір. Хлопець потер руки і напустив на себе вигляд флегматичної приреченості. Добре. «Тоді і я чекатиму тут», – урочисто виголосив він. «Якщо має впасти цеглина, нехай упаде на мене». Шері байдуже повела плечами, кивнула і перевела погляд на двері. Тривалий час ніхто не поворухнувся, ані розтулив рота. «А ніч спекотна», – зауважив Бен. Шері обернулася і дещо неприязно впливнула на нього. «Ти тут усю ніч будеш стояти?» «Укладімо угоду». Ходім, вип'їши з нами склянку чудового прохолодного лимонаду, і я дам тобі спокій», – запропонував він. «Не можу, Бене, я тобі правду кажу. Ми будемо лише за 20 метрів звідси», – переконував Бен. «Можемо повісити бубанець на двері». «Це так важливо для тебе?» – спитала Шері. Бен ствердо кивнув. «Це мій останній тиждень у цьому закладі. Я провів тут усе своє життя, і через п'ять днів знову залишуся сам». Розплажнему сам. Навіть не знаю, чи зможу провести наступну ніч, як цю серед друзів, ти не знаєш, що це таке. Шері уважно подивилась на нього. Ні, так і знаю, вимовила вона нарешті, ну, введи вже до твого лимонаду. Коли банків не без вагань залишив картера в кабінеті самого, директор налив собі келишок бренді й запропонував випити й гості. Ар'ямі відмовилася і зачекала, доки Картер усядеться в крісло спиною до вікна, під яким молоді люди відзначали своє свято, і гадки не маючи прокрижану тишу в кімнаті на горі. Картер торкнувся губами напою і спрямував запитливий погляд на літню даму. Час аж ніяк не пом'якшив владних рис її обличчя, і в її погляді досі можна було побачити внутрішній вогонь, який він пам'ятав від часів, коли ця дама була дружиною його найкращого друга. Часів, що тепер видавалися такими далекими. Обоє довго й мовчазно дивились одне на одного. «Слухаю вас», – проказав нарешті Картер. «16 років тому я була змушена довірити вам життя одного хлопця, – містере Картере. Повела мову Ар'ямі голосом тихим, але твердим. Це було одне з найважчих рішень у моєму житті. Та мені добре відомо, що ви ні разу не зрадили довіру, яку я на вас поклала». За цей час я ніколи не хотіла втручатися в життя хлопця, добре знаючи, що йому ніде не було б краще, ніж тут, під вашою опікою. У мене ще не випадало нагоди подякувати вам за все, що ви зробили для хлопця. Я всього лише виконував мій обов'язок, відказав Картер. Але мені здається, що не на цю тему ви прийшли отак глибокої ночі розмовляти зі мною. Я була б рада сказати, що ні, так і ж на цю, але воно не так мовила Ар'ямі. «Я прийшла тому, що життя хлопця в небезпеці. Це ви про Бена. Саме так ви його назвали. Всім, що він знає і тим, яким він став, він зобов'язаний вам, містере Картера», сказала Ар'ямі. «Та існує дещо таке, від чого ні ви, ні я не зможемо захистити його надалі. Це його минуле». Стрілки годинника Томаса Картера зійшлися на північній вертикалі, Картер допив налитий бренді і через вікно подивився на двір. Там Бен розмовляв з якоюсь дівчиною, якої Картер не знав. «Отже, слухаю вас», – знову сказав Картер. Ар'ямі підвелась і, схрестивши на грудях руки, почала оповідь. «16 років я їздила по країні в пошуку тимчасових притулків і сховків». Два тижні тому, коли я не більше місяця перебувала у домі одних родичів, одужуючи після хвороби, я одержала лист. Але ніхто не знав, ба й не міг знати, що ми з онукою там зупинились. Коли я відкрила його, то побачила тільки аркуш чистого паперу, без жодної букви на ньому. Спочатку я подумала, що йдеться про якусь помилку, чи може жарт, доки не роздивилася конверт. На ньому був штемпель почтового відділення Калькутти. Чорнило штемпеля розплилося, і було важно розібрати частину напису, але мені вдалося прочитати дату. Стояло 25 травня 1916 року. Я сховала той лист, якому, суючи з усього, знадобилося 16 років, аби перетнути Індію аж до дверей дому, доступ до якого мала тільки я, і більше не торкалася його аж до вечора. Мій ослаблений зір не підвів мене. Дата була та сама, яку я і спершу розгледіла на тому розмитому штемпелі, але дещо змінилось. На аркуші, який кілька годин тому був чистим, тепер з'явились кілька речень, написаних червоним і ще вологим чорнилом, аж букви розпливались від найменшого до пальців. «Вони вже не діти, стара. Я повернувся за своїм. Не стій мені на дорозі». Саме такими були слова, що я прочитала в тому листі, перед тим, як укинути його у вогонь. Тоді я і зрозуміла, хто надіслав листа. Зрозуміла й те, що настав час діставати на поверхню старі спогади, які я за стільки років вже навчилася нехтувати. Я не пам'ятаю, чи казала вам коли-небудь про мою дочку кіл'ян, містере Картере. Тепер я вже звичайна стара, що чекає кінця своїх днів, але ж хоч і про минув той час... Я теж була матір'ю. Матір'ю найчудеснішого зі створінь, яких тільки бачила це місто. Пригадую ті дні, як найщасливіші в моєму житті. Кільян вступила у шлюб з одним із найблискучіших чоловіків, яких народила ця країна, і перейшла жити з ним до будинку, який він сам побудував для неї на півночі міста. Будинок досі просто небачений. Чоловік моєї дочки, Лагавач Чандра Чатерчі, був інженером і письменником. Він був одним із перших, хто спроєктував телеграфну мережу в цій країні містера Картера. Одним із перших, хто спроєктував електромережу, яка запевнить майбутнє наших міст. Одним із перших, хто побудував мережу залізниць у Калькутті. Одним із перших в усьому, що лише виникало. Але їхнє щастя довго не тривало – Чандра Чатерджі загинув у жахливій пожежі, що знищила старовинну станцію джиттерс на тому березі Гуглі. Вам, певно ж, доводилося бачити цю будівлю. Сьогодні вона покинута, але свого часу була одною з найчудовіших споруд, що височили в Калькутті. Металева конструкція, перетнута тунелями, багаторівнева, обладнана вентиляційними системами та гідравлічними стрілочними переводами. Настільки революційна, що її приїжджали дивитися із захватом і зачудуванням інженери з усього світу. І все це було тварінням інженера Чандри Чатерджі. Увечері дня урочистого відкриття Джітерськейтни незбагненним чином загорілась і охоплений полум'ям потяг, що віз більше трьохсот сиріт до Бомбея, був похований у мороку тунелів, які провалювались під землю. Ніхто не вижив у тому потягу, що досі стоїть, загрузили у землю, в якомусь темному місці лабіринту підземних галерей на західному березі Калькутти. Вечір, коли інженер загинув в тому потязі, люди цього міста пам'ятатимуть як одну з найбільших трагедій, які пережила Калькутта. Вечір цей багато хто сприйняв як символ темряви, що згущалося над цим містом. Не бракувало чуток, ніби до пожежі спричинилась група британських фінансистів – інтересом яких нова залізнична лінія могла зашкодити, показавши застарілість перевезення товарів морем, що було одним з найвигідніших бізнесів Калькутти від часів лорда Клайва та Ост-Індійської компанії. Майбутнє було за потягами. Залізничні колії були шляхом, яким одного дня ця країна і це місто рушать у завтрашній день, вільний від британського панування. А в той вечір, коли запалала Джиттерс ці мрії перетворилися на кошмар. Через кілька днів після зникнення інженера Чандри, моя дочка Кільян, яка скоро мала народити першу дитину, почала одержувати погрози від одного аномального типа, що виринув з мороку нетрів Калькутти. Душогуба, що поклявся вбити дружину і потомство людини, яку звинувачував у всіх своїх нещастях. Цей чоловік, цей злочинець і був призвіцем пожежі, у якій загинув Чандра – а один молодий британський офіцер, колишній претендент на руку моєї дочки, лейтенант Майкл Пік, вирішив стати на заваді тому божевільному, та справа виявилася набагато складнішою, ніж він думав. У ніч, коли моя дочка мала народити дитину, якісь люди проникли в дім і викрали її. Наймані вбивці. Люди без імені і совісті, яких за кілька монет можна легко знайти на вулицях цього міста. Протягом тижня лейтенант на грані відчаю обстежував всі закамарки міста в пошуках моєї дочки. Потім драматичним тижні у піка з'явився жахливий здогад, що згодом підтвердився. Убивця затяг мою дочку у глиб руїн Джиттерсгейт. Там, у бруді, поміж решток трагедії, моя дочка привела на світ хлопчика, з якого ви, містера Картере, зробили чоловіка. На світ з'явився він, Бен, та його сестричка, про яку подбала я і так само, як зробили ви, дала їй ім'я. Саме те, яке для неї вимріяла мати – Шері. Лейтенант Пік, ризикуючи життям, зумів вирвати обох дітей з лап убивці, Але той злочинець, засліплений люттю, поклявся йти по їхньому сліду і позбавити їх життя. Щойно вони досягнуть дорослого віку, коли змогли би помститись за покійного батька – інженера Чандру Чатерджі. Саме такою була єдина його мета – за будь-яку ціну знищити сліди творінь і самого життя свого ворога. Кільян померла зі словами клятви, що душа її не заспокоїться, доки не матиме певності, що дитять в безпеці. Лейтенант Пік, який потай кохав їй не менше, ніж чоловік віддав життя, аби справдилась обіцянка, давши яку, навіки зімкнули її уста. 25 травня 1916 року лейтенант Пік зміг переправитися через Гуглі й передати мені дітей, його ж доля мені до сьогодні невідома. Я вирішила, що єдиний спосіб урятувати життя дітей це розділити їх, приховавши їхнє походження та місце перебування. Решту історії Бена ви знаєте краще за мене. Що ж до Шері, я взяла її під свою опіку й вирушила в довгу подорож по всій країні виховуючи дівчинку в пашані до пам'яті про видатного чоловіка, яким був її батько, і до надзвичайної жінки, що дала їй життя, моєї дочки. Я ніколи не розповідала їй більше, ніж у вас за потрібне. У своїй наївності я гадала, що відстані в просторі часі зітре знаки минулого, але ж ніщо не може змінити наших загублених слідів. Коли я одержала той лист, то зрозуміла, що втеча моя добігла кінця – і що настав час повертатися до Калькутти, щоб остерегти вас. Я не була з вами відверта в моєму листі, якого написала той далекої ночі містере Картере, але я діяла за порухом серця, щиро переконана, що саме це повинна зробити. Я взяла із собою онуку, не можучи залишити її саму тепер, коли вбивця вже знає місце нашого перебування, і ми рушили у зворотній путь». Усю дорогу я не могла відігнати думку, яка в міру наближення до кінця нашої поїздки набувала рис справжньої одержимості. Я була певна, що тепер, коли вже лишається позаду дитинство Бена й Шері і вони стають дорослими, той убивця знову виринає з пітьми, аби сповнити свою давню обіцянку. І я розуміла з ясністю, яку надає нам лише наближення трагедії, що цього разу він не зупиниться ні перед чим і ні перед ким. Томас Картер тривалий час сидів мовчки, поклавши руки на стіл і не відриваючи від них очей. Коли ж він підвів погляд, переконався, що Ар'ямі досить перед ним, що все почуте не було витвором його уяви і тоді усвідомив, що єдине розумне рішення, яке він був здатен прийняти в ту хвилину, було плеснути собі ще цівку Бренді в келих і самому випити за власне здоров'я. «Ви мені не вірите». «Я такого не сказав», – відповів Картер. – А ви нічого не сказали, – уточнила Ар'ямі. – Це мене й непокоїть. Картер посмакував на язиці Бренді і подумав, з якого ж дива він десять років чекав, аби відкрити для себе п'янкі чари, трунку, що його зберігав у шафі з ревністю, доречної для якоїсь реліквії, без практичної користі. – У те, що ви мені розказали, повірити нелегко, Ар'ямі, – натиснув він. – Поставте себе на моє місце. «Але ж ви заопікувалися хлопцем 16 років тому. Я заопікувався покинутою дитиною, а не неймовірною історією. Саме це є моєю обов'язком і роботою. Цей будинок – сиротинець, а я – його директор. Саме так і нічого іншого». «А інше таки є, містере Картере», – заперечила Аямі, «Свого часу я взяла на себе клопіт з'ясувати дещо». Так от, ви ніде не повідомили про появу Бена в вашому закладі, не зробили офіційної заяви. Не існує документів, що підтверджували прийняття його до цієї установи. Тож мала бути певна причина, аби ви так учинили, хоча ви й кажете, що неймовірна історія аж ніяк не заслуговує на довіру. Мені прикро вам заперечити, Ар'ямі, але такі документи існують, хоч і з іншими датами і зазначенням інших обставин. Це таки офіційна установа, а не дім фокусника. Ви не відповіли на моє запитання, звернула на своєї Ар'ямі. Точніше, лише дали мені інший привід знов його поставити. Що змусило вас підробити документи на Бена, якщо ви не вірили фактам, які я виклала вам у листі? За всієї поваги, та я не бачу причини відповідати вам на це. Ар'ямі встромила очі у Картера, аж він змушений був відвести погляд. «Ви з ним бачились», – сказала Ар'ямі. «Це ми вже про якогось іншого персонажа нашої історії?» – запитав Картер. «Хто з нас намагається обдурити другого містера Картера?» – одмовила Ар'ямі. Бесіда, здавалося, зайшла в глухий кут. Картер підвівся і ступив кілька кроків кабінетом під невідривний погляд старої пані, а тоді обернувся до неї. «Припустімо, що я повірив у цю історію. Лише припустімо». «Яких дій ви тоді від мене очікуєте?» «Посприяти тому, щоб Бен опинився якнайдалі звідси», – рішуче відповіла Ар'ямі. «Поговорити з ним, попередити його, допомогти. Я не прошу вас, аби ви зробили для хлопця щось таке, чого не робили в попередні роки». «Мені потрібно уважно обміркувати це питання», – відказав Картер. «Але не зволікайте». Та людина вичікувала 16 літ, тож, мабуть, іще один день для неї нічого не важить. А може й важить. Картер знов плюхнувся в крісло і заговорив примирливіше. «Того дня, коли ми знайшли Бена, до мене завітав чоловік, що назвався Джавагалом», – повів він. «Він розпитував про хлопця, та я сказав, що нам нічого не відомо. Невдовзі він зник назавжди». «Ця людина має багато імен, багато подоб і лише одну мету, містер Картер», – зі сталевим близьком в очах сказала Аріамі. «Я не для того їздила по всій Індії, щоб сидіти і дивитись, як діти моєї дитини гинуть через нерішучість двох старих дурнів. Вибачте на слові. Старий я дурень чи ні, та я потребую часу, щоб спокійно подумати. Можливо, необхідно поговорити з поліцією?» Аріамі зітхнула. І часу немає, і нічим воно не зарадить, твердо заперечила вона. Завтра ввечері ми з онукою виїдемо з Калькутти. Завтра вдень Бен має покинути це місто і поїхати геть далеко звідси. У вашому розпорядженні кілька годин, щоб поговорити з хлопцем і все підготувати. "Воно не так просто", відказав Картер. "Воно так само просто, як це. Коли ви з ним не поговорите, поговорю я, містере Картера" пригрозила Ар'ямі, рушивши до дверей кабінету. «І моліться, аби та людина не знайшла вас раніше, ніж ви побачите світанок». «Завтра поговорю з Беном», – мовив Картер. «Більшого я зробити не можу». Ар'яма кинула на нього останній погляд уже з порога кабінету. «Завтра, містере Картере, уже настало». «Таємне товариство?» – запитала Шері, і її очі загорілися цікавістю. Я думала, що секретні товариства існують лише в романах із продовженням. А от наш Сірадж, добре обізнаний у темі, міг би годинами сперечатися з тобою, сказав Іген. Сірадж поважно кивнув на знак згоди з цим натяком на його безмежну ерудицію. Ти чула про франкомасонів? запитав тоді. Благаю тебе, перервав Бен. Шері подумає, що в нас тут збіговись ковід у каптурах. А хіба не так? засміялася дівчина. Не так, з повагом відказав сет. Човбар сосаєті має дві цілком позитивні мети помагати одне одному та іншим і ділитися знаннями для побудови кращого майбутнього. А чи не те саме виголошують усі найбільші вороги людства? запитала Шері. Допіру впродовж останніх двох чи трьох тисяч років, різко промовив Бен, змінімо тему. Ця ніч дуже особлива для човбар сосаєті. «Сьогодні в нас саморозпуск», – сказав Майкл. «О, мертві заговорили», – здивувався Рошан. Шері зачудовано обвела очима гурт юнаків, намагаючись приховати, як її забавляє цей перехресний вогонь взаємних кепкувань. «Майкл хоче сказати, що сьогодні відбудеться останнє засідання Човбар Бар Сосайті», – пояснив Бен. «По семи роках завіса». «О, такої», – вразилася Шері. Натрапила вперше на справді таємне товариство, а воно розпускається. Я навіть не встигну вступити. А ніхто й не казав, що ми приймаємо нових членів, поквапилася підкреслити Ізобел, яка до цього мовчки слухала розмову, не відводячи від зайди очей. Ба більше, якби на ці базіки то зрадили одну у товариства, ти навіть би й не знала, що воно існує. Оце побачили з підницю й продалися за Абищицю. Шері сянула на Ізобель примирливою усмішкою, зрозумівши легку ворожість, яку виказала ця дівчина. Втрату витянтковості прийняти нелегко. Вольтер казав, що немає більших жена-ненависників, ніж самі жінки, мовив ніби до себе Бен. «І хто у біса такий той Вольтер?» – визвірилася Ізобель. «Така бридня тільки тобі вроїтися може». «Глас невігластва», – відказав Бен. «Хоч, може, Вальтери не сказав те саме?» «Годі воювати», – втрутився Рошен. «Ізобел має рацію, не слід було нам про це говорити». Шеріза занепокоєно позирала, як швидко напружується атмосфера. «Я не хотіла би бути приводом для суперечок. Краще я повернуся до бабусі. Вважайте, що я нічого не чула», – сказала вона, повертаючи Бену вісклянку з лимонадом. «Не квапся, принцесо!» – гукнула в неї за спиною Ізобел. Шері обернулася і зіркнула на дівчину. «Тепер, коли ти вже знаєш дещо, маєш дізнатися рештою зберігати таємницю», – промовила Ізобел, злегка ніякого сміхаючись. «Шкодую просказане. «Гарна ідея, прорік Бен. До справи!» Ошелешена Шері підвела брови. «Вона має сплатити вступний внесок», – нагадав Сірач. «У мене немає грошей». «Ми не церква, дорогенька, нам не потрібні твої гроші», – заперечив Сет. «Внесок полягає в іншому». Шері обвела поглядом загадкові обличчя юнаків, шукаючи відповіді. На приязному лиці Ієна з'явилася усмішка. «Спокійно, тут нічого поганого», – пояснив хлопець. Човбар бар збирається в своєму таємному освітку по півночі. Всі ми заплатили свій внесок, коли вступали. І що ж є вашим таємним освітком?» «Один палац», – відповіла Ізобел, – «опівнічний палац». «Я ніколи не чула про такий, бо ніхто про нього не чув, окрім нас», – додав сірач. «І що ж є внеском?» «Якась історія», – відповів Бен. «Особиста потаємна історія, яку ти ніколи нікому не розповідала. Ти поділишся нею з нами, і твоя таємниця ніколи не вийде поза чи в «Є в тебе така історія?» – викликом запитала Ізобел, покусуючи нижню губу. Шері знову звернула шістьох хлопців у дівчину, які допитливо поглядали на неї і ствердно кивнула. «Є в мене історія, якої ви ніколи не могли чути», – нарешті відповіла вона. «Тоді, – сказав Бен, потираючи руки, – не гаймо часу». Поки Ар'ямі Бос розповідала про причину, що змусила її, її та онуку повернутися до Калькутти після довгих років відсутності, семеро членів Чоббар Сосаїті вели шері крізь чарників довкола північного палацу. В очах новоприбулої палац був просто старовинним занедбаним будинком, крізь дах якого було видно всіяне зорями небо і поміж ламками ціней, якого проглядали рештки гаргулій, колон та барельєфів. Свідчень споруди, що колись височіла, подібна до великопанського осторонця, немов перенесеного зі сторінок якоїсь казки. Вони пройшли садом по вузькому немов би тунелю, прокладеному крізь зарості, що доходив просто до головного входу в будинок. Легід хилитав кущі й повистував між камінних арок палацу. Бен обернувся і подивився на дівчину, усміхнувшись від вуха до вуха. «Ну, як він тобі?» – запитав, явно пишаючись. «Своєрідний», – ухильно відповіла Шері, не бажаючи охолодити Бенове піднесення. «Величний», – поправив Бен, не сповільнивши кроку і не сушачи собі голову цією новою оцінкою чарів штаб-квартири Чоу Бар Шері по думки посміхнулася, чим чекаючи за своїм провідником і думаючи про те, як же їй хотілося б раніше, такої самої ночі, пізнати це товариство і це місто, яке вони тоді ще правила йому, – за прихисток і святилище, овіяні спогадами руїни, випромінювали ауру магії та мріянь, яка зберігається лише в туманній пам'яті перших років життя. Та нехай це вже буде хоч би на цю єдину останню ніч. Вона прагнула заплатити свій вступний внесок до майже розпущеного товариства. Моя потаємна історія насправді є історією мого батька. Вони нероздільні. Я ніколи не знала його особисто і не маю інших спогадів, крім почутих від моєї бабусі та прочитаних у його книжках і записниках. Але, хай би яким дивним не могло вам здаватись, я ніколи ні до кого в цьому світі не почувалася такою близькою. І хоча він помер раніше, ніж я дородилася, я впевнена, він зуміє дочекатися того дня, коли я з'єднаюся з ним і переконаюся, що він завжди був саме тим, яким я його уявляла собі, найкращим чоловіком, що тільки існував на світі. Я не так уже різнюся від вас. Я не виховувалась у сиротинці, але й ніколи не знала, що можна мати свій дім або розмовляти більше місяця з кимось іншим, крім моєї бабусі. Ми жили в потягах, у домах незнаних мені людей, на вулиці, не маючи адреси, не маючи місця, яке б могло назвати своєю домівкою, і могли туди повернутися. Всі ці роки єдиним другом, якого я мала, був мій батько. Хоч він, як я вже сказала, ніколи не був зі мною, і все, що про нього знаю, я вивчила з його книжок та спогадів про нього, які зберігала бабуся. Моя мати померла, народивши мене, і я навчилася жити з гризотою від неможливості ні пригадати її, ні відтворити в уяві іншого її образу, ніж той, що змалював батько в своїх книжках. З усіх тих книжок, з-поміж інженерних праць та грубезних томів, у яких я ніколи не могла розібратися, моєю улюбленою завжди була маленька збірка оповідань, яку він назвав «Сльози Шива». Батько написав її, коли не мав ще й 35 років, і саме працював над проєктом першої залізничної лінії в Калькутті та надреволюційною сталевою спорудою станції, яку він вимріяв для міста. Один дрібний видавець у Бомбеї видрукував не більше 600 примірників, за які батько не отримав ні рупії. Я зберігаю один. Це маленький чорний томік із витісненою золотом назвою на карінці – «Сльози Шиве». Ел, Чандра, Чатерджі. Книжка складається з трьох частин. У першій говориться про його проєкт нової вітчизни, згуртованої духом прогресу, в основі якого лежить здобутки техніки, мережа залізниць та електрика. Він назвав її «Моя країна». Друга частина описує будинок, чудесну домівку, яку він мріяв звести для себе і родини в майбутньому, коли нарешті розбагатіє – він розказує про кожен куток цього будинку, про кожну кімнату, про колір, про предмети і все з такими подробицями, який не містив би жоден архітектурний проєкт. Цю частину він назвав міді. Третя, іменована моє мислення, є просто зібранням маленьких оповідань та казок, які батько писав ще з юності моїм улюбленим є те, що дало назву у книжці. Воно дуже коротке, і я його вам оповім. Колись, дуже давно, людей, що проживали в Калькутті, спостигла жахлива пошесть, яка виморювала саме дітей, через що мешканці поступово старішали і сподівання на майбутнє танули. Щоб зарадити цьому, Шива вирушив у далеку путь у пошуках ліків проти тої хвороби. У мандрах на нього чигало багато небезпек. На своєму шляху він натрапив на стільки перешкод, що далека подорож протривала багато літ, і коли він повернувся до Калькутти, побачив, що все змінилося. За його відсутністю один чаклун